Союз назавжди. Розділ перший. Зійшовши з потяга, полковник Ендрю Лоренц кін оглянувся з хвальною усмішкою. Ми пройшли довгий шлях, полковнику. Ендрю озирнувся через плече і посміхнувся Гансу Шудеру, своєму старому сержант-майору з 35-го Менського полку та командиру армії Республіки Рус. Це правда, Гансе, це справді правда. Я далеко ми зайшли. Подумав він. Він помітив, що останнім часом його думки все рідше поверталися до землі. Якби йому зараз дали вибір повернутися, він знав, якою була б його відповідь, і ця думка приносила йому глибоке відчуття задоволення. Минуло майже півтора року з моменту перемоги над Тугарами, і який світ змін вони створили відтоді. І дякувати Богові понад усе, що настав мир, перший, який він по-справжньому знав за останні п'ять років. Відійшовши від потяга, Ендрю прикрив очі від червоного від сонця і подивився назад на захід. Хоча він ніколи не бував на заході, він уявляв, що це, мабуть, виглядає саме так. Степова трава була майже попуас, хвилюючись і притікаючи, мов хвилі на морі, коли теплий літній бриз проносився безкраїм степом. Повітря було наповнене ароматом польових квітів, які рясніли на пагорбах яскравими плямами лавандового, жовтого та блискуче червоного кольорів. Теплий вітерець, що колихався повз нього, був настільки свіжим і чистим, що він відчував, якби коли-небудь існував Едемський сад, він мав би бути саме таким. Повернувшись подивитися на північ, він побачив, як задюжину миль підіймаються вкриті алинами пагорби, південний край великих лісів, які, як він уявляв, мали простягатися на тисячі миль до якоїсь таємничої землі, яку він, як знав, ніколи не побачить. Чак Фергюсон, його завжди винахідливий інженер, Кілька місяців тому підрахував, що світ, на якому вони перебувають, майже такий самий, як Земля, приблизно 22 тисячі миль в окружності. Це був геніальний експеримент. Використовуючи один із нових точних годинників, які вони нещодавно почали виготовляти, він виміряв положення полуденного сонця ще в суздалі, а за допомогою іншого годинника, налаштованого за першим, його помічник виміряв кут точно в той самий час тут, майже за 500 миль на схід. Фергюсон стверджував, що навчився цього трюку з розповіді про Ератосфена, дівню грецького вченого, який зробив те саме дві тисячі років тому. Але попереду ще був цілий світ, і колись, можливо, через двадцять років, залізнична колія, яку вони будували, повністю опережа світ. Ендрю оцінюючи, подивився на паровоз Маладь перед собою. Він був названий на честь ще одного героя тугарської війни. Немає кращої данини», Тужливо подумав він, дивлячись на медаль пошани, намальовану під ім'ям загиблого машиніста. Якби тільки Маладь був тут, щоб оцінити все це, стугою подумав Ендрю. Маладь і дві сотні інших хлопців із 35-го Менського полку та 44 є нью йоркської батареї, а зрештою, більшість із них були лише хлопцями, які віддали свої життя у війні, щоб звільнити Русь від тугарської напасті. Локомотив був найкращим із побудованих на сьогодні на ширшій 3,5 фути колії, яку вони вирішили зробити стандартним розміром для залізничної лінії, доки не ми не нинішній шал екстреного будівництва. Вона все ще була меншою, ніж ширші колії на Землі, але довелося піти на компроміс, враховуючи обмежені ресурси, доступні на даний момент і необхідність мати легшу рейку для економії заліза. Скільки десятків тисяч тонн ми використали на цей шалено чудовий проект? Дивувався він, дивлячись назад на захід, де рейки нарешті зникали на далекому обрії. Він знав, що якби він поставив це питання Джону Міні, своєму головному промисловцю, то й міг би назвати йому цифри з точністю до фунта. Посміхаючись, він подивився вгору і побачив, як Міна сходить із потяга. Стрес війни давно минув, і полковник, який нещодавно одружився з кузиною Кала, вже набрав додаткову вагу від типової руської кухні своєї дружини. Автомобіль, з якого сходив міна, відображав звичну чудову майстерність різьблення по дереву русів, на відміну від нашвидкуруч зроблених платформ та бункерів військової необхідності. Зі Суздальською пристрастю до різьблення жоден квадратний дюйм вагону не залишився гладким. Цей був прикрашений панорамною сценою Великої Тугарської війни, як її тепер називали, що зображувала знамениту атаку 35-го Менського полку через велику площу в центрі Суздаля на кульмінації битви. Ендрю подивився на вагон із легким зантеженням, оскільки на чолі атаки була його досконала подоба, порожній лівий рукав, меч, піднятий у правій руці, а за ним американський прапор. Тугари, з широко розплющеними від жаху очима, тікали від його гніву, його власне обличчя було суворим, владним. Чи справді я так виглядав? Дивувався він, бо все, що він міг пригадати, це жахливе відчуття приреченості і страх, що все втрачено. Здавалося, це був інший світ, тепер, коли постійний нічний жах більше не нависав над ним, як вуаль. Посмішк прорізала обличчя Ендрю, коли він відступив від вагону і подивився вгору. На даху вагону, спереду, були чотири вирізблені та пофарбовані фігури, троє з них – солдати Союзу, один тримав американський прапор. Двоє інших – стяги 35-го Менського добровольчого піхотного полку та 44-ї Нью-Йоркської легкої артилерії, а четверта фігура – посередині групи. Зображена у простому білому мундирі та схрещений хитрах руської піхоти, тримала високопрапор Руської республіки, синє полотно з колом із десяти білих зірок посередині, що символізували десять міст Русі. Інші вагони потяга зображали різні руські полки у бою, Приречене стояння п'ятого Суздальського полку та чотири є Новгородської батареї на перевалі, перший Суздальський полк, що утримує брід, або доблесні дії 17-го Суздальського полку, який до останнього чоловіка тримав південно-східний бастіон. Передостанній вагон потяга був одним із його улюблених, він показував Вінсента Готорна з розитим позаду ним аеростатом, який підриває греблю на річці Віна, дія, що врятувала їх усіх, коли повінь знищила військо Тугар. Останній вагон був прикрашений сценою, що нагадувала Ендрю відому картину Стюарта, на якій зображено підписання декларації про незалежність, різьблення зображувало урочисте підписання Конституції Руської Республіки. Вагон тепер був президентським екіпажем, і Ендрю озирнувся на нього і усміхнувся, дивуючись, як почувається його найповажніший пасажир після такої тряскої та розгойдуючої поїздки. 511 миль позаду залишилося лише 21 тисяча з половиною, Сказав Ганс, ніби сам по себе, підійшовши до Ендрю. «Перших 500 миль мені більш ніж достатньо, сержанте». Ендрю подивився вгору і побачив, як з потяга сходить Еміль Вайс, полковий хірург, обтрушуючись, а поруч із ним генерал Пет О'Дональд, артилерійський командир старого 44-го Нью-Йоркського полку. О'Дональд, з рудим обличчям, що світилося, злегка похитнувся, і було очевидно, що це не через розгойдування поїзда». «Наш дорогий президент має якусь муху під шапкою щодо цієї маніфесту долі та трансконтинентального залізничного проекту», – засміявся Еміль. «Це все, про що він хотів говорити більшу частину дня. Як наш дорогий президент?», – сказав Ендрю, хитаючи головою. «Просто захитало, як завжди. Дайте йому ще пару хвилин, і він буде готовий». І справді було трохи жорстко. Пробормотів Ганс і, озирнувшись, Ендрю побачив, що сержант все ще був трохи зеленим, як він знав, і він сам. Фергюсон був за кермом з того часу, як вони виїхали із Суздаля попередньої ночі, і тримав двигун на повній потужності, тягнучись зі швидкістю до 40 миль на годину, зупиняючись лише для води та дров. Хоча нові пасажирські вагони мали ресори, поїздка була тряскою, пістрибуючою справою. Ендрю відступив від потяга, коли вир пари просвистів і оцінюючи подивився на нього. Навесні після війни новий Сенап проголосував за затвердження трансконтинентального залізничного проєкту, за що наполегливо лобіювали всі люди, пов'язані із залізоробним заводом. Відбудова після спустошення Тугарською війною, звичайно, була на першому місці, і лише на початку літа заводи, знищені при підриві греблі, були відновлені та розширені, так що надлишок металу міг бути виділений понад потреби заміни втрачених інструментів, військового спорядження та сільськогосподарської техніки. Була майже надзвичайна кількість роботи, пов'язаної з відновленням Суздаля та всього Руського царства, а також з упорядкуванням Нової Республіки. Але Ендрю бачив, що залізнична колія допомогла створити мрію про дослідження, торгівлю та розширення. «Кожному суспільству потрібен був кордон», – усвідомлював Ендрю, і хоча залізнична лінія поглинала працю десятків тисяч, довгострокові вигоди будуть незліченими. Крім того, була також і військова необхідність. Населення Русі було скорочено вдвічі через війну та віспу. Якщо б південні орди коли-небудь звернули свою увагу на північ, союзи були б необхідними для виживання. Полковнику Кін бажаю доповісти, що все в порядку, сер. Посміхаючись, Ендрю обернувся, щоб зустріти Вінсента Готорна, Тепер генерала, який командує бригадою, а також посла до їхнього нового союзника. Невисокий юнак, а кін все ще не міг не бачити його таким, стояв струнко. Уважно, одягнений у простий білий підпрезаний мундер, прикрашений наплічними зірками Суздальського генерала, його штаб був вишикваний жорстко за ним. Як один, Вінсент і його штаб салютували. Ендрю, виструнчившись, відповів салютом. Вільно, генерала, і він тепло потиснув руку Вінсенту. Навіть двадцяти одного немає, подумав Ендрю, і вже є кавалером Суздальської медалі пошани за порятунок усіх їхніх шкір підривом греблі в останній битві війни. Він міг бачити, вдивляючись у очі юнака, що муки останнім часом дещо пом'якшилися. Його квакерське виховання створило жахливу внутрішню боротьбу через Різанину, яку він вчинив. Був періоду кілька місяців, коли він боявся, що Вінсент порине у якусь внутрішню темряву. Можливо, саме народження близнюків нарешті витягло його назад, давши йому відчуття, що без його жертви нове життя, яке він допоміг створити, ніколи б не народилося. Це було дивно, усвідомлював Ендрю, але ці внутрішні муки також залишали його. Три роки війни проти конфедерації вдома, а потім ще одна важка, жорстока війна тут, на Вальденії, також довели його майже до краю. Все ще були ночі, коли Демон повертався. Це вже не було про його брата Джонні, ні, це нарешті було відпущено. Тепер це був той жахливий момент, коли тугари кинулися через стіну, і місто було у вогні, момент, коли він знав, що вони програють, і, що гірше, що Кетлін також буде втрачена саме в той момент, коли їхнє кохання нарешті було усвідомлено. Це все ще було там, але півтора року миру нарешті почали зцілювати його душу. Ваша дружина, сер, чи вона здорова? З нетерпінням запитав Вінсент, і від групи піднявся сміх. Знервовано Ендрю озирнувся. Здається, майбутньому батькові важче, ніж матері, прогарчив Аміль. Нічого, сер, відповів Вінсент. Звикнете. Перший раз завжди найважчі. А, ветеран говорить, відповів Одональд з усмішкою. Боже праведний, сину, ти не можеш дати своїй бідній дружині відпочити. Лизнюки не менше вдруге. Вінсент помітно почервонів. Кетлін у порядку Вінсенте, і просила про тебе. Твоя Таня добре про неї дбає. Вона також надсилає своє кохання і просила передати, що маленький Ендрю постійно питає про тебе. Вінсент гордо озирнувся при згадці про свого сина. "Все в порядку, Вінсенте. Делегація готова, сер. Що ж, нам потрібен лише наш президент, і ми можемо розпочати це шоу", прогарчав О'Дональд. "Де, чорт забирай, цей чоловік? Пам'ятай, що він наш президент", рівно відповів Ендрю з найменшим відтінком до у голосі. Президент, чи не так, і добрячий прочухан я дав йому однієї ночі, якраз перед війною, і тепер той самий, кому я поставив Фінгал, є головним. Здивований, Ендрю подивився на свого трохи п'яного артилериста. «О, це нічого», – сказав Одональд. «Просто невелика суперечка через гральний борг. І якщо я правильно чув, втрутився Еміль, ти вийшов з неї з гулею на голові розміром з яблуко». Одональ потер шкіру голови і посміхнувся. Він вдарив мене заду, він це зробив, ніжкою від стільця. Як чорт візьми я це зробив, це був мій добрий кухоль для пиття, і твій товстий череп зламав його. Панове, струнко. Прогарчав Ендрю. Подивившись на потяг, Ендрю відсалютував. Каленка, президент Кал, як його всі ласкаво називали, стояв на платформі вагону, дивлячись на них із відкритою посмішкою, хоча було очевидно, що він все ще трохи не стійкий після довгої поїздки потягом. Ендрю було важко стримати посмішку від вигляду Кала. Майже міфічний статус Авраама Лінкольна серед чоловіків з Армії Союзу був переданий русам нескінченними анекдотами про мудрість, співчуття та стиль улюбленого президента, що свідчило про розуміння простого народу, з якого він походив. Кал стояв перед групою, хизуючись відомими лінкольнівськими бакенбардами, вістриженими від традиційної розлогої бороди русів. Він навіть перейняв пом'ятий чорний піжак, штани, білу сорочку та циліндр, які, як підозрював Ендрю, тепер назавжди закріпляться у свідомості русів як належна форма президента. Це було дещо смішне видовище на круглому п'яти з половиною футів зросту Калі, але Ендрю не міг не відчувати, що якби справжній Єб якимось чином перетнув цей дивний світ, вони з Калом легко сіли бразом разом і обмінювалися дотепними зауваженнями далеко за північ. Думки Ендрю поринули в той день, коли Лін стояв біля його лікарняного ліжка і так приємно, і з таким щирим занепокоєнням розмовляв, після вручення йому медалі пошани за його дії під Геттіздргом. Розсіяно Ендрю торкнувся свого порожнього лівого рукава, постійного нагадування про той день у гетізберзі, дивлячись на Кала, у якого також був порожній правий рукав. Образ Лінкольна закріпився за калом під час президентської кампанії проти Ендрю попереднього літа. Ендрю знав, що перегони були вирішені, він балотувався на наполягання своїх людей, але з самого початку усвідомлював, що немає жодного шансу проти улюбленого кандидата Суздаля. У всякому разі, його зусилля були більше уроком громадянської освіти у багатопартійній системі для новоствореної Русі, ніж будь-якою серйозною спробою отримати роботу, яку він не хотів мати. Він навіть плекав надію, хоча й дурну, як він знав, що зможе піти у відставку і, можливо, зайняти посаду президента невеликого коледжу, який чоловіки заснували для викладання інженерії, сільського господарства, медицини та металургії. Кал наполягав, щоб він обійняв посаду віце-президента, а також секретаря війни. Кабінет був доповнений кількома іншими чоловіками з Менського полку. Білл Вепстер, банкір, відповідав за казначейство. Еміль керував Департаментом медицини та охорони здоров'я, Боб Флетчер, який побудував перший зерновий млин, тепер відповідав за сільське господарство, а Міно обіймав посаду секретаря промисловості. «Вільно, друзі мої, самосвідомо прошепотів кал, сходячи з потяга. Ви знаєте, що я не терплю всієї цієї дурної церемонії». Навіть коли він говорив, зібраний оркестр недбало почав дисонансну версію «Слава вождю», ту Зачів», ще одного імпорту зі світу, залишеного позаду. П'ятий Суздальський полк, готорнові гвардійці, як їх тепер ласкаво називали, попри всі його протести, вишикувані в подвійний ряд за Вінсентом, кинулися уважно з першою нотою, їхній пошарпаний бойовий стяг схилився до землі, тоді як новий герб Руської республіки тримали прямо вгору. «Ми повинні справити враження на інших, пане президенте, прошепотів Ендрю, нахиляючись, щоб поговорити з Калом, коли той сходив з потяга. Вони надають великого значення таким речам». Кал кивнув і стояв самосвідомо, коли останні ноти твору стихли. Він здирався зробити крок вперед, коли оркестр заграв бойовий гімн Республіки, і з легкою самосвідомою посмішкою він знову став уважно для нового національного гімну. Музика закінчилася, Кал розслабився і, простягнувши ліву руку, зробив крок вперед, щоб обійняти Вінсента, голосно цілуючи його в обидві щоки. Вінсент, не в змозі розслабитися, прийняв обійми дерев'яно. «Ну ж бо, хіба мій власний зять не може обійняти свого батька?» «Батьку», – прошепотів Вінсент, – «це дипломатична церемонія». «Я знаю, я знаю, і миша повинна виглядати як лев», – відповів Кал із смішком. «Пане президенте, хлопець має рацію, знаєте», – прошепотів Ендрю. «Наші друзі з іншого боку дещо більш стоячні, ніж ми». «Гаразд, тоді», – сказав Кал, – «його обличчя набуло було удаваної серйозності. Почнемо тоді». Вінсент відступив і з шиком витягнув свій меч. Полк на караул. Як один, загартовані в боях війська підняли свої мушкити. «Сюди, пане президенте», – оголосив Вінсент, і він почав йти вздовж 100-метрового фронту лінії, з тестем поруч, тоді як Ендрю та решта делегації йшли за ним. Кало глянув полк і кивнув, чоловіки в рядах посміхалися йому у відповідь. «А, Олексію Андрійовичу, ваша дружина передає вам вітання», Вигукнув кал, зупинившись перед сивобородим солдатом. «Справді!» – недовірливо запитав Олексій, і зрядів, піднявся сміх. Вінсент, стоячи за калом, кинув погляд холодного гніву, і сміх миттєво стих. «Вона змусила мене пообіцяти сказати вам, що вона пробачила, але якщо вона ще раз побачить вас із Тетяною, вона виріже обом ваші серця. Чоловіки розсміялися, не в змозі стриматися». Кал підійшов ближче і по-батьківськи поклав руку на плечі Олексію. «Вона хороша дружина і мати твоїм дітям, Олексію», – прошепотів Кал. «Ми обоє це знаємо. По праву вона повинна була б замкнути свої двері для тебе назавжди. Коли повернешся додому, сповідайся у своїх гріхах отцю Касмару, помирися з нею, а потім запали свічку Кесусу прощення. Пообіцяй мені це, мій старий друже, я хочу бачити мир у твоїй родині». Олексій Почервонів, опустивши голову від сорому. «Це гарний хлопець. Я не хотів бентежити тебе тут, але тобі потрібно було це почути. Вибач мені за це. Нема чого прощати», – прошепотів Олексій. «Добре тоді», – лагідно сказав Кал, відступаючи, оскільки чоловіки, які чули розмову, кивали один одному зі схваленням і любов'ю до свого старого друга, який не став схожим на гордовитого боярина. Ендрю внутрішньо посміхнувся. Це, можливо, не відповідало нагоді, але саме такими речами Кал підтримував зв'язок з людьми, яким він тепер служив. «Чи можемо ми продовжити?» – запитав Вінсент напружено. «Звичайно, сину, ми не повинні змушувати їх чекати». Кал продовжив йти вздовж лінії полку, повще провальний двигун. За 50 ярдів попереду двигуна колія зупинялася, східний край залізниці МФЛС, МФЛС, кінець лінії, позначений прапором Русі. Одразу по той бік продовжувалося полотно, перетинаючи високий естакадний міст завдовжки 500 футів через річку Сангрос, яка позначала західний край оброблюваних земель під владою Руму. Дивлячись через річку, Ендрю міг бачити низькі стіни прикордонного міста та зрошувані поля за ним, перерізані подвійними лініями вимощеного аппівого шляху та полотна залізниці. Поруч із ним, що прорізали низькі хвилясті пагорби на південно-східній лінії до столиці за 70 миль. Територія на західному боці річки була вкрита величезним набором обладнання, що позначало залізничний кінець наступаючої лінії, стоси свіжозрізаних брусів та мостових колод, що все ще сочилися смолою, стоси блискучих рейок, три дні тому вивезених із ливарного заводу назад у Русі, бочки цвахів, основи для закріплення рейок, залізничні тупики, заповнені спальними та кухонними вагонами, крановими вагонами, платформами і навіть одним із нових парових сухопутних локомотивів, що використовувалися. Для переміщення землі. Ройлися над вагонами, штовхаючись за найкращий вид на церемонію, три тисячі чоловіків дорожньої бригади щасливі цій короткій перепочинку від виснажливого цілодобового графіку. Підійшовши до кінця колії, група зупинилася перед прапором Русі. Перед кольорами був розкладений невеликий павільйон, простий грубо-оптесаний стіл посередині, а за ним був ще один стяг, цей, срібний жердина, увінчана золотим орлом з розпростертими крилами. З іншого боку мосту пролунав оркестр барабанів, підкреслений високим, чистим криком труб. Зі стійким, розміреним кроком колона чоловіків почала притинати міст, і Ендрюві чув холодний трепет при вигляді їх, ніби він якимось чином претнув час, щоб подивитися на іншу епоху. Перший консул Руму марширував на чолі колони, його срібний нагрудник сяяв на ранковому сонці, його пурпуровий плащ майорів на вітрі. За ним йшли два десятки чоловіків у тогах, несучи традиційні пучки фаст Знак рангу консула. Це виглядає прямо з підручників історії, зачаровано прошепотів Еміль. Вони потрапили сюди так само, як і ми, відповів Ендрю, тільки на дві тисячі років раніше. Вони зберегли ті самі традиції та звичаї. Тим не менш були кастровані тугарами, прогарчав Одональд. Вони навчаться, рівно сказав Кал, озираючись на Одональда. Пам'ятай, вони боролися із залишками орди тугар, які дрейфували сюди, і стримали їх. І у них все ще є раби. Цей Маркус не надто задоволений нашою розмовою про свободу. У них та сама система, що була у русів, коли ми вперше сюди потрапили. «Дай їм час», – рівно сказав Ендрю. «Маркус хоче торгівлі та союзу. Ми можемо показати їм кращий шлях». Тон його голосу вказував на те, що дебати закінчилися. «Це все ще застряє у моєму горлі», – відповів Одональд, – «не в змозі стримати себе». «Вони потребують нас так само, як ми можемо потребувати їх», сказав Кал, озираючись на Одональда. «Ми все ще не знаємо, куди віддрейфували тугари, і на півдні все ще є інші орди. Наш народ потребує союзників, якщо ми хочемо вижити у цьому світі». Не маючи можливості відповісти логічною військовою аргументацією, Одональд замовк. Лідер Руму рішуче просувався Феред, його різко окреслені риси обличчя були спокійними. Його очі були глибоко посаджені, майже приховані темним виступаючим бров'ям і гострим орлиним носом. Постава була прямою, зовнішній вираз суворого самоконтролю та царственої манери людини, яка звикла до абсолютного послуху від усіх, хто їй служив. Єдиний знак емоції був у його сірих, яструбиних очах, які видавали відкриту цікавість до дивного одягу та вигляду кала. Позаду Маркуса Когорта-Військ просувалася рівномірним, ритмічним кроком, Майже дзеркальне відображення 5-го Суздальського полку, який вишикувався позаду калавполковий фронт ротами. Гарні в нього війська, оцінюючи сказав О'Дональд. Принаймні це я віддам дияволу. Римська традиція, відповів Ендрю, намагаючись стримати своє внутрішнє захоплення цією формацією, яка, здавалося, з'явилася немов привид із втраченого царства історії. Чоловіки були одягнені у важкі шкіряні туніки з залізними пластинами спереду, Їхні бронзові шоломи сяяли криваво-червоним кольором на ранковому сонці. Центуріони, одягнені у червоні плащі, відбивали темп, вигукуючи команди, знаючи, що вони на параді, і готові показати гордість руму для чужинців, які прийшли із заходу. Барабанний ритм затих і, ніби керовані єдиною рукою, формування зупинилося перед штандартами. Позаду Ендрю. Вигуки команд пролунали по Суздальській формації, яка тепер, ніби у суперництві, зупинилася і, як один, віддала честь мушкетами. Вінсент з витягнутим мечем озирнувся на кала, жестом наказавши йому залишатися на місці. Він зробив крок вперед і наблизився до Маркуса. Піднявши свій меч, він салютував. «Марку Селіценю Грака, для мене велика честь представити вам президента Каленко Республіки Русь», – сказав він латиною. Ендрю посміхнувся досить доброму володінню Вінсента Латиною, вивченою в Огоквакерській школі та відточеною для потреб його нової роботи. Це була одна з причин, чому його призначили послом, оскільки, крім Ендрю та Еміля, в полку було лише півдюжини інших чоловіків, які взагалі знали цю мову. Латина, якою говорили руми, звичайно, не була стандартною підручниковою версією, вивченою з гальських війн Цезаря, це була набагато більш вульгарна форма, але за дві тисячі років мова змінилася напрочуд мало, за винятком вкраплення тугарських слів, які, здавалося, були спільними для всіх, хто жив під Ордою. Він відправив хлопця сюди, щоб забезпечити військове командування робочою бригадою, яка також була повністю озброєною бригадою, готовою до бою в будь-який момент. Але понад усі ці інші кваліфікації – Ендрю усвідомлював, що Вінсент був проникнутий найвищими ідеалами республіки, факт, з яким він хотів познайомити Маркуса від того, хто мав мало або зовсім не мав хитрощів у своїй душі. Можливо, безхитрісність не була найкращою рисою для посла, але це був ризик, на який варто було піти на ці делікатній початковій стадії розвитку Першого Союзу Русі. Маркус, його риси обличчя холодні та застиглі, оцінюючи оглянув Кала. Ці двоє були яскравим контрастом у правителях. Кал, очевидно, селянського походження, його кругла фігура була задрапірована в пом'ятий чорний костюм і увінчана трохи смішним циліндром, відкрито посміхався румському Патрицію, який стояв перед ними, як ожила статуя з далекої легендарної епохи. Вони стояли мовчки на мить, доки Кал, порушивши тишу, зробив крок вперед, простягаючи ліву руку. Маркус подивився на порожній рукав, і його риси обличчя посвітлішали, навіть коли він взяв руку Кала. Латиною він сказав «Твоя рука, ніхто мені не казав». Вона відсутня, як і у кіна, і коли він говорив, він подивився на Ендрю та посміхнувся. Ендрю та Маркус зустрічалися кілька разів, коли вперше почалися переговори про торгівлю та військовий союз між двома народами. Між ними почала формуватися дружба, зв'язок двох чоловіків, які знали, що таке командування. Президент Каленка втратив руку, захищаючи Суздаль від Тугар, втрутився Ендрю. «Тоді він воїн, як і ти», – схвально відповів Маркус, дивлячись на Кала з повагою. «Нічого не зрівняється з тим, щоб бути героєм війни, щоб вразити людей», – відкрито сказав Кал, відчуваючи природу обміну репліками між Маркусом та Ендрю. «Це допомагає», – відповів Ендрю. «Що ж, тоді приступаємо до підписання», – втрутився Кал і з посмішкою вказав на стіл, встановлений на полотні дороги. Мініатюрний президент і консул підійшли до столу. Накритого фуалетовою тканиною, на якій лежали два документи, один крилицею русів, інший латиною. Маркус, взявши запропоноване перо від Вінсента, підписав своє ім'я внизу кожного, а потім Кал, трохи соромлячись, просто поставив свій знак, стилізовану мишу, дію, за якою Маркус спостерігав із цікавістю. «Ти не вмієш писати!» – знову запитав Маркус латиною. Знову Кал, відчуваючи значення латини, подивився на консула. Я був лише селянином до приходу Янки. Але вони зробили мене, зробили нас усіх, людьми, які є вільними, рівними і більше не є худобою Тугар. Я вчуся писати, але все ще віддаю перевагу знаку свого прізвиська – Миша. Ендрю швидко переклав. Це була не з відповідей, Ендрю одразу зрозумів. Рум успішно відбили пошарпані залишки Тугар без переваг соціальної революції, яку пережила Рус. Маркус, як член правлячої касти, хоча й радів поваленню своїх старих володарів, очевидно, не був задоволений ширшими соціальними наслідками, які представляла Республіка Рус. Це було питання, яке Ендрю був змушений обговорювати з тонкістю. Договір, щойно підписаний, він мав пам'ятати, був угодою між двома незалежними народами про взаємний захист, відкриття вільної торгівлі та права транзиту для продовження залізниці на Схід. Угода була досягнута у листі протоколі рік тому, але цей день, коли перша довжина заліза буде прокладена на території Руму, був вдалим часом, щоб зібрати лідерів обох країн для більш формального підписання. Ендрю неодноразово доводилося наголошувати Маркусу, що це не провісник триваючої революції, яку деякі з більш радикальних елементів у Республіканській партії Русі відстоювали у своєму заклику до програми «Маніфесту долі». Його непокоїло те, що сам Кал відстоював такий ідеал. У глибині душі він знав, що Маркус усвідомлював, що з часом це становитиме загрозу, таку ж небезпечну, як і тугари. Якщо ти втратив руку, борючись із тугарами, ти, безумовно, рівний будь-кому, нарешті відповів Маркус, дивлячись на Кала і посміхаючись, і Ендрю внутрішньо здригнувся від тонкого натяку. Кал знаючим оком підморгнув Ендрю, коли той переклав, і не ображаючись. Він знову простягнув свою руку Маркусу, який, нарешті посміхаючись, схопив її обома своїми і потім підняв угору. Гучний крик піднявся від румських солдатів, вишикуваних позаду нього. «Кладі ці рейки», – крикнув Кал, дивлячись на робочу бригаду, яка стояла збоку, очікуючи. З натренованою майстерністю робоча команда принесла чотири секції рейок і поклала їх на шпали. Задзвеніли молотки, коли цвяхи вбивали на місце. Перша пара Рео перетнула міст, ще дві були викладені попереду. Важка дворучна кувалда була принесена Калу, який незграбно взяв її. Слідуючи за прикладом одного з робітників, Маркус підійшов до колії, де вже був встановлений цваг. Потужним помахом Маркус підняв молоток і вив його, забивши цвях майже до самої головки одним ударом. Вдячний крик піднявся від дорожньої бригади. Кал, підійшовши до Маркуса... Підняв свій власний молоток, і серед руських робітників настала очікувана тиша. Молоток опустився, сильно вдаривши по головці цвяха, забиваючи його до кінця, і здійнялася буря криків. «Полк, мушкити на поготові!» – крикнув Вінсент, і як один, 500 чоловіків підняли свою зброю до неба. «Ціля! Вогонь!» – пролунав ідеально синхронізований залп, підкреслений вибухом дюжини чотирифунтових гармат з двох руських батарей, випущених в унісон – тоді як Фергюсон увімкнув пронизливий свисток Маладі. Румська когорта розірвала лави від залпу, чоловіки відступали, кричачи від страху. Маркус, якого Ендрю переконався, що він бачив таку демонстрацію раніше, ледь здригнувся, але нотка страху все ще була очевидною. Швидко подумавши, Ендрю зробив крок вперед і з шиком витягнув свій револьвер, направив його в небо і передав Маркусу. Консул схопив зброю, а потім, повернувшись обличчям до свого командування, Вистрілив шість разів у повітря, і, побачивши свого командира, когорта спочатку замовкла, а потім, радіючи, розірвала лави і кинулася вперед, щоб оточити свого лідера, тоді як Суздальський полк, також розірвавши лави, хлинув уперед. Гарний удар молотком «Кале!» крикнув Одональд, протискаючись крізь натовп. Практикувався тижнями, відповів Кал, очевидно задоволений собою, коли чоловіки з обох сторін змішувалися – Робоча бригада залізниці кинулася приєднатися до святкування. Ця вечірка зіпсує робочий графік на залишок дня, похмуро висловився Вінсент, вкладаючи меч у та підходячи до свого тестя. «Рослабся, сину!» – крикнув Одональд, намагаючись бути почутим над древом натовпу. «Хлопцям потрібен вихідний. Те румське вино майже таке ж погане, як ваша проклята горілка. Чоловіки будуть непридатні завтра. А все ще намагаєшся бути прихильником тверезості», «Я бачу», – засміявся Одональд. «А ти ж найкращий вбивця і скварнословець серед усіх». Вінсент холодно подивився на Одональда. «Усе гаразд, хлопче, дещо з цього ти не міг вдіяти. Але не хвилюйся за хлопців, вони повернуться на лінію завтра». «Я сподівався бути в Іспанії до цього вечора», – похмуро сказав Вінсент. Фер'юсон приготував для нас невеликий сюрприз. Фер'юсон, молодий студент-інженер, – який був рушійною силою багатьох технологічних інновацій, що врятували Русь, пробився крізь натовп. «Не хвилюйтеся, сер, я привіз дещо сюди», – висловився Фергюсон, роблячи крок вперед і з посмішкою кивнув Маркусу. Консул та інженер відійшли в бік, приязно розмовляючи латиною. Консул, очевидно, був дружнім до молодого солдата, який, мабуть, здавався румам, що має розум і дух чарівника. Маркус покликав одного зі своїх офіцерів, який нервово підійшов до столу, обережно несучи дров'яну дошку, на якій лежали молоток і невелика кубка білих кристалів. Офіцер поклав це на стіл, де щоно був підписаний договір, і поспішно відступив. «Гаразд, Фер'юсоне, що ти там задумав?» Запитав Ендрю, знаючи, що на всіх них чекає черговий сюрприз. Фер'юсон, посміхаючись, наче здерігав велику таємницю, підійшов до столу і взяв киянку. «Просто подивіться». Різким, швидким рухом він вдарив молотком по купці кристалів. Вибух світла вирвався з вибуховим тріском. З вереском Фер'юсон відскочив, несамовито поплескуючи по тліючому полум'ю, яке охопило його рука в куртки. Ударні вибухові речовини. Закричав О'Дональд ві захвату, кинувшись допомогти Фер'юсону загасити вогонь. «Боже мій, ми нарешті можемо встановити фрикційні капсулі на наші польові гармати» і позбутися тих проклятих кремінних замків для ударних капсулів на мушкетах», – прогарчав Ганс. Фергюсон подивився на Ендрю з очевидним задоволенням, просто чекаючи запитань. «Гаразд, нарешті», – висловився Ендрю, – «як, чорт забирай, ти придумав це». «Це срібна копальня Маркуса над їхнім містом Єспанія», – відповів Фергюсон. «Щось у моїй голові постійно нагадувало, як стародавні римляни зі своїми срібними копальнями в Іспанії», також отримували ртуть, Куїксілвер, меркери, з того ж місця. Що ж, це змусило мене подумати ще. Тож минулого разу, коли я був тут, я провів пару днів, експериментуючи, ось як ми з Маркусом, вибачте, консул і я, познайомилися, і коли він говорив, він подивився на Маркуса, який посміхнувся на знак згоди. Він, чарівник, сказав Маркус латиною з очевидною ноткою поваги. Я не хотів нікому давати надії, тому тримав це в таємниці. Я знав, що наші мушкетні капсулі були зроблені з гримучої ртуті «Falminate of Mercury». Це просто потрібно було довести до ладу частину з гримучою речовиною, щоб матеріал вибухав при ударі. У всякому разі, я нарешті розібрався. Я думаю, сер, ми могли б організувати невелику торговельну угоду щодо їхньої ртуті, і незабаром ми зможемо переобладнати всю нашу особисту зброю. Що ж, дякувати небесам, що у рум є мідь і олово, ти зможеш зробити капсулі для мушкетів заявив Ганс, сповнений ентузіазму. Запас капсулів, що залишився для наших власних Спрінгфільдів і револьверів, був майже вичерпаний. І метал для бронзових гармат, сіюче сказав О'Дональд. «Чорт забирай, я завжди віддавав перевагу хорошим бронзовим Наполеонам залізним гарматам». Згадка про мідь відірвала думки Ендрю від захоплення навколо нього. Навесні після війни торгові кораблі вирушили, щоб зробити перший рейс до карти, і вони не повернулися. Протягом літа більше кораблів вирушало вперед, доки нарешті пізно восени один повернувся, сильно пошкоджений, зі звісткою, що на них напали таранні кораблі-карти. Отже, очевидно, морська держава на півдні зайняла войовничу позицію. Він бачив у цьому логіку. Південна Орда наближатиметься до цього міста цієї осені, якщо звіти були правильними, і, безсумнівно, їм було наказано прервати будь-який контакт із Русю-відступником на півночі. Це було його головним занепокоєнням. Тугари, він відчував, не повернуться, вони намагалися напасти на Рум і були відбиті, і будь-який контакт з ними був втрачений. Але південна орда, мерки, що рухалася через степ за 700 миль на південь, була потенційною загрозою, якщо вони коли-небудь вирішать повернути на північ. Оборонні лінії, які він розкладав за 100 миль на південний захід від Руму, будуть готові до того часу. Але без людської сили Руму як резерву, якщо орда мерки поверне на північ, він знав, що ситуація буде відчайдушною. Але була ще одна річ у розповіді, яку привезли в цілілі після нападу карти, що була набагато більш тривожною. Вони стверджували, що бачили, коли настала темрява, великий трищогловий корабель на горизонті, що тягнув за собою дим. Це був Оган Квіт. Про Тобіаса не було чути нічого з моменту його дезертирства. Ендрю наполовину сподівався, що непокірний капітан повернеться. Звичайно, його чекав би Прочухан, але, чесно кажучи, він не міг звинувачувати його у втечі, битва була програна, і на борту корабля він мав засіб втечі. Це була інша думка, яка турбувала його з того часу. Якщо Тобіас не повернувся, то що саме він замислив? Трохи вина, запитав Марку з латиною, підійшовши до Ендрю та простягаючи срібний келих. Ендрю взяв напій і намагався видавити з себе посмішку.